Gu bueno, erabakia esez ni asko ertzen deako baino nahiko zorrotza behar du izan es dutena da honen ba, artean onna beresten zalea dela Baino es dutu ulertzen dute jende adala gauza asko puntuatzen dituzte na dute gazta uh, zego asko kurtzen dugu ba bueno ba haten la cita va ba, van solo gustona duela ta ki yo baño gozak asta ditu eh juradoren eskutara urteko eta horiek puntuatzen dituzenak esan dituten gauz bat bakarri zio dela beitzen baizik e, E, formaari nola bukatua da no zea sale gradan zeur zauan ze ondarra to kristalak edo nolako gusto galtzen da nabanmilaako uza ordon es dute maila oso oneta ondo egina Behar da uh -huh. izan gaztak o, e, gusto onabaarrik ez on egina ondo bukatua ondo tredatua bukatu, puntuak hola e, pixka besteetatik ez berdintzeko.